Jabur 59 dari ayat 1 sampai 70 Untuk pemimpin musik menurut lagu Jangan Binasakan Mas Murdaud ketika kesal mengantar orang mengawasi rumah Daud untuk membunuhnya Selamatkan aku daripada musuhku ya Allah Pertahankan aku daripada mereka yang bangkit menyerangku Selamatkan aku daripada orang yang melakukan kejahatan dan lindungi aku daripada manusia yang dahagakan darah. Lihatlah mereka mengendak menanti untuk meragut nyawaku. Orang yang berkuasa berpakat menentangku, bukan kerana apa-apa kesalahan atau dosaku, ya Tuhan. Mereka bersiap-siap menyerangku, sedangkan aku tidak bersalah. Bangunlah untuk menolongku, lihatlah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Tuhan Israel, bangunlah dan hukumlah segala bangsa itu. Jangan kasihani mereka yang jalim dan berdosa. Pada waktu senja mereka datang lagi, menderam seperti anjing dan mengelilingi kota, mulut mereka meluahkan kata-kata yang tajam seperti pedang. Mereka menyangka tiada siapa yang mendengar, tetapi Engkau, Ya Tuhan, akan mentertawakan mereka. Engkau akan menjadikan segala bangsa itu bahan ejekan. Ya kekuatanku, Aku akan menantimu dengan penuh keyakinan, Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah pelindungku.